ب الله الرحمحيم والقآ المد نامبااس ب dem القآ فقال كاف هذا ihnen gekommen ist. Da sagen die Ungläubigen, das ist eine verwunderliche Sache. Wenn wir gestorben und zur Erde geworden sind, sollen wir dann wirklich wieder auferstehen? Das ist doch eine weit entfernte Rückkehr. Wir wissen bestimmt, was die Erde von ihnen verringert, und bei uns ist ein Buch, das alles bewahrt. Aber nein, Sie haben die Wahrheit für Lüge erklärt, als sie zu ihnen gekommen ist. Und so befinden sie sich stets in Unbeständigkeit. Aber wenn sie sich nicht in die Welt, wie wir sie bauen und sie bauen, was für sie von der Erde ist, und Schauen Sie denn nicht zum Himmel über Ihnen, wie wir ihn aufgebaut und geschmückt haben und dass er keine Spalten hat. Und die Erde haben wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt. Und wir haben auf ihr von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen lassen. হল হসতি হিসবহিন কদি কোজ Und wir lassen vom Himmel gesegnetes Wasser herabkommen, womit wir dann Gärten und Korn, das man erntet, wachsen lassen und Palmen hochreichend und mit übereinander gereihten Blütenkolben als Versorgung für die Diener. Und wir machen damit manch totes Land wieder lebendig. So wird auch das Herauskommen erfolgen. লি und die আট und, und, und Pharao und die Brüder লোস und die Bewohner des Dickichts und das Volk bars Alle bezichtigten die Gesandten der Lüge. So ist meine Androhung unvermeidlich fällig geworden. <lacht> ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينطق من طعن الا لديه رقيب عتيد ermüdeten wir denn durch ihre erste erschaffung nein viel ist ihnen verdeck geblieben was eine neue Erschaffung betrifft. Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert. Und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader, wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend. Kein Wort äußert er, ونه daß bei ihm ein سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منتحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك wird kommen und mit ihr ein Treiber und ein Zeuge. Du warst dessen ja unachtsam. Nun haben wir deine Decke von dir hinweggenommen, sodass dein Blick heute scharf ist. Und der sagt, es ist das, was für mich ein Ateid. Erlte in der Welt, alle Kaffärer aneid. starkem Zweifel befindet. Der neben Allah einen anderen Gott setzt, so werfenft ihn in die strenge Strafe.লারাব <Sie> Er, Allah, wird sagen, Streitet nicht miteinander vor mir“ wo ich euch doch die Androhung vorausgeschickt habe. Das Wort wird bei mir nicht abgeändert, und ich bin keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. Am Tag, da wir zur Hölle sagen werden, bist du voll geworden, und sie sagt, gibt es denn noch mehr? وأزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء Nahe herangebracht wird der Paradiesgarten an die Gottesfürchtigen, gar nicht fern. Das ist, was euch versprochen worden ist, versprochen für jeden immer wieder Umkehrbereiten und Allas Gebote Hütenden. Der den Allabahmer im Verborgenen fürchtet und mit reugem Herzen zu ihm kommt, betretet ihn in Frieden, Das ist der Tag der Ewigkeit. Sie werden, was sie wollen, darin haben. Und bei uns ist noch mehr. Und wie wir uns vorhin von ihnen aus dem Jahr, sie werden von ihnen ausgetauschen, sie werden von ihnen für jemanden der herz hat oder hinhört während er geistig anwesend ist. Und wir haben ja die Himmel und die Erde. und das, was dazwischen ist, in sechs Tagen erschaffen, wobei uns keine Ermüdung überkommen hat. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor dem Untergang. Und in einem Teil von der Nacht, da preise ihn und am Ende der Niederwerfung. كان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم القروج انا نحن نحي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض انهم سرا ذلك und höre zu am tag da der rufer von einem nahen ort aus ruft. am tag da sie den Schrei in Wahrheit hören werden. Das ist der Tag des Herauskommens. Gewiss, wir sind es, die wir wieder lebendig machen und sterben lassen. Und zu uns ist der Ausgang. Am Tag, da die Erde sie freilassen, sich ihnen aufspalten wird und sie eilig hervorkommen. Das ist für uns ein leichtes Versammeln. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Darum ermahne mit dem Koran jeden. Wer meine Androhung fürchtet,